Most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Egy frakcióvezető a vendégem. Lehetne társelnököt is mondani, de most frakcióvezetőt mondtam. Jó reggelt. Szépen. Jó reggelt. Um, szokásom a szíven hoztam 54 kiló papírt, de ha megtartjuk a jó szokásainkat amit az elmúlt időben összeszedtünk vagy beszerestünk akkor ezekre nem biztos, hogy szükség lesz bárkiben telefonál 6353-9451 a kéfiáncsi vendége Sifel András és ha rajta múlik te azon kivételezettek közé tartozhatsz ez alapvetően szimpátia kérdése meg hát az itteni együttműködés kérdése is hogyha akarod akkor megtarthatjuk, persze minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adása, ami az itteni helyzetre utal, uh, nyáron is a kapcsolatot, ami általában nem szokott lenni, mert uh, szünetet tartok a politikában, de ha gondolod, és van miért, akkor fenntarthatjuk a kapcsolatot, Na, szépen, ezt, köszönöm, ezt majd eldöntjük. Már van, aki telefonál, valószínűleg a személyednek szól is, még a semmiről a... nem beszéltünk. akkor majd legyen szíves visszaívni bennünket mert közben eltűnt. Ez egy olyan műsor, ami arról szól, amiről akarom. Um amikor bejöttem, szokásomhoz szívem felajánlottam, hogy bármiről beszélgethetünk, voltak aki az érettségéről beszélt, nem tudja, hogy gyerek érettségizik, aztán szóba kerültek az óriás plakátok. De mit szólsz az óriás plakátokhoz, amiket látsz? Mert az emberek zöme, és ez az egész itteni létezés itt számomra benne van, látják ezeket az óriás plakátokat, és az én hallgatóim ha bár értik, nem tudnak velem mit kezdeni, nem tudnak mit kezdeni se Orbán Viktor plakátjával, se Bajnai Gordon plakátjával, de alapvetően Orbán Viktor plakátjával nem tudnak mit kezdeni, miközben pontosan értik az üzenetét, de tőlem várnak valami olyan választ, amit én nem tudok nekik megadni. Nekem nincsen viszonyom az óriás plakátokkal, tehát... De nem is kell viszonyom, <gül> meglátod őket és... és... Semmit. Tehát ez... Euh, én nem vagyok ebben mérvadó, szerintem... Egyszerűen immunis vagyok rá, én különösebben észre se veszem, meg nem is gondolkodom rajta. De te azon, annélkül, hogy itt nagyobb mértékben pszichológizálnék, mint általában, de azt nagyjából látod, hogy mi az, amit te személyesen a világból befogadsz, és mi az, ami egyébként kisebb jelentőséggel bír, és akkor szembesülsz ezzel, amikor különböző hát műsorkészítők. Konkrét helyzetekben, konkrét helyzetekben ezt látod. Tehát amikor ősz az áll, autóban, a taxiban, és látod ezeket a plakátokat, akkor valójában a szemeid átcsiklik rajtuk? Hát, ha valami nagyon új, és meglepő, akkor nyilván nem siklik át annyira. Mondjuk mit tudom én, a Jobbiknak az első plakát hullámos januárban, ami tényleg olyan meglepően más volt, mint a négy évvel ezelőtti, azt nyilván az ember megnézi. De az, hogy most Orbán Viktor ugyanabban a kiadásban négy év után előjön, és az üzenet annyi, hogy Orbán Viktor, hát ez külsőbben nem köti le a figyelmemet. És azt foglalkoztat egyébként, hogy valaki miért gondolja elegendőnek azt, hogy ezt tegyek ki, vagy ezt se foglalkoztat? Ja, azt persze, de hogy nem foglalkoztat. ez kell is, hogy foglalkoztasson. Persze. Állandóan azt írják baloldali újságokban, azok baloldaerek ma láttam reggel a fürdőszobában, a népszavadságban elhoztam, ha akarod, hogy hát miattatok lett kétharmad. Ez tegnapi. A, a tegnap, tegnap. tegnap, Csak későn olvastad. Jó, hát idiótasággal most nem tudok mit kezdeni. Tehát ezt pontosan tudtuk, hogy ha tetszünk nem meghalni, akkor majd lesznek ezek a ö, levelező rovatbélé emberkék, akik ránk fogják sütni, hogy miattunk veszítettek. Ezeknek az embereknek a halovány gondolata nem siklik át az agyukon annak, hogy mondjuk, ha esetleg a volt miniszterelnököket, meg a volt szdsz vezéreket nem állítják fel, akkor lehet, hogy még Mesterházival is sokkal jobb eredményt értek volna hát, el ha akarnak telefonálni, kérdezni, tegyék Sifre András a vendég tegyünk egy gondolat fél? amit egyébként beszélgetésben is néha az ember szokott tenni hogy ugye a, a való beszélgetésben is rendszeresen előjön az, hogy ennek nincs jelentősége ennek nincs annak lenne de már későn kerül szóba Ma, ha te lennél a műsorvezető, most egy másik ember telefonál is szösvet. A kérdés egyébként az lesz, hogy mi lenne az a fontos dolog, amiről szerintem beszélni kéne. Jó reggelt! Jó reggelt! Öregen! Jó Én kérdezni szeretném. Hajjá! <gül> Hajjá, tegyek! Én kérdezni úrtól, hogy eh, azt olvastam valahol, hogy az LMP nyitni szeretne a vidék felé. Ha esetleg néhány pontban összefoglalná, hogy ezt hogyan értik, az engem nagyon-nagyon érdekelne. Köszönöm szépen előtt. De megmondja, hogy miért? Há, igen, mert uh, vidéki gazdálkodó vagyok, ilyen ökológiai gazdálkodás csinálok, és érdekelne, hogy uh, lesz-e valamilyen közelhez az LMP-nek, vagy, vagy csak ilyen óriás plakátok szintjén. Lerakja, vagy marad? Uh, letenném, jo. mert úton vagyok. Be Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát először is... Kezdem ott, hogy euh, én ilyen mondatokat, hogy nyitni fogunk a vidék felé, biztos, hogy nem mondok, meg nem is fogok mondani, mint azt sem fogom mondani, hogy nyitunk a fiatalok felé, vagy nyitunk az idősek felé, mert ettől a bullshittől én nekem hány ingerem van. Hogy, hát ne nyisson senki felé, ég ott a világon, egy párt foglalkozzon azzal, ami az embereket foglalkoztatja, meg, meg euh, próbálja hirdetni a saját elképzeléseit tudok néhány konkrétumot mondani. Ma fogjuk az első ülés napon újra előterjeszteni azt a földvédelmi javaslatot, amely többek között arra is kiterjed, hogyha kisfontos mintájára egyébként jegyzem meg nem csak az állam felszámol egy ökológiai mezőgazdasági területet, akkor köteles ilyen jellegű mezőgazdasági területet ilyen minőségben és ugyanekkor a területen biztosítani. Tehát ez hasonló ahhoz, mint hogyha valaki egy Mondjuk fákat írt ki, és akkor köteles cserében újraültetni valahol. Ezzel óvattal bányában, hogyha a hírek igazak, akkor ezzel kapcsolatban. Elképesztő magyar megoldások születtek például a kapcsolatban. kapcsán. Pontosan Tudom. fákat kivágtak, aztán olyan helyeken ültettek újra, ahol a... egyébként kivágtak más fákat, hogy az új fáknak legyen De, helyük. Ez akkor is, akkor is viszont egy előrelépés, mert jelenleg viszont semmilyen szabály nincsen. Tehát beszántanak egy ökológiai mezőgazdasági területet, és akkor az be van szántva. E, aztán tovább megyek, e, az LNP meglehetősen radikális földbirtok maximum javaslattal jött elő már a földrablási törvény vitájában, tehát mi le akarjuk törni a nagy birtok nagyüzem uralmát, és ez nem csak a birtok szabályozás értemez alatt, hanem ha az LNP pozícióba kerül, akkor megszűnik az a vércsaft, hogy a ö, nagy agrár támogatások a nagy gazdák zsebébe jutnak. Az ökológiai mezőgazdaságnak... Miért ez a mondat, hogy az LNP pozícióba kerül? Azt, hogyha kapunk akkor a választói felhatalmazást, 18-ban bármikor, hogy kormányozni tudunk. Ez ezt jelenti. Ebben az esetben lesz egy átmeneti idővel egy olyan birtok birtokmaximum, amelyik letöri a nagy birtok nagyüzemuralmát és a nagy agrár támogatások elsősorban az ökológiai mezőgazdaság számára helyi közösségeknek, szövetkezeti kísérleteknek, családi gazdálkodóknak fognak jutni. Kérek magyarázatot. Miért fog tüntetni a ma a parlament előtt Én csak azt tudom, hogy tüntetni fog földügyben, nyilván meg is fogom majd nézni, de hát gondolom az, hogy lejárt a földmaratórium, és gyakorlatilag nincsen hatékony szabály, amelyik a földspekulációt megakadályozná. Jegyzem meg az lnp nem csak az a baja, ha holland vagy osztrák spekulánsok ide jönnek, az is a bajunk, hogyha a fideszes oligarchák lenyújják a földet a helyben élőkkel, Ugye kisantosan ez történik. Még egy salgóta egy építési vállalkozó, mint helyben élő, oda megy. Ugye Dunai Várostól pár kilométerre, hogy helyben élő azért az eléggé cifra. Szóval so Miről kéne beszélgetnünk szerinted? Nekem hát beszél... valami én nem azzal Mi a az, fejed. Mi de, de... <gül> de most ezt kérdezem, hát beszélgettünk. É, komolyan nem tudom, mert én soha nem ilyen fejjel jövök be egy stúdióba. Tehát én esküszöm neked. de reggel, amikor felkezd, egy fejed. Mit tudom én, arra de nem emlékszem. De egy P betű. A P betű az én esetemben nem szokott jót jelenteni Na. a műsor szempontjából, de a gondol, beszélhetünk vele. Szeretnél? Ki, hogy, mi? A P betű az, aki nem használ számú és időnként csukorcsán beszél. Verszé. Csak felkészített tőlem. Jó reggelt. reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, József! Jó reggelt! Jó Igen, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy. hogy a több mi csinálna, ha a kormányomra kerülne olyan valakivel, aki olyan rádióriporták ki azt mondja, hogy lehányja az édesanyját? Ennyi a kérdés? Ennyi a kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm, <tos> Köszönöm szépen. Én nem gondolom azt, hogy hatalomnak rádióriporterekkel foglalkozni kellene bocsánat. Tehát nagyon messzire vezet az, hogy akármilyen Színű kormány van, hogy egy kormány még oly jogos indokból is elkezd rádióriportereket riportereket szankcionálni, én nem nagyon szeretnék ilyen világot. Szóval reggel, amikor felkeltél, akkor mi foglalkoztatott? <tos> azt hiszi, ne, azt hiszem, ne <tos> nem Hú, nem, nem emlékszem, Hát tényleg nem emlékszem. Mit hozott a tegnapi megbeszélés? Barami sokáig, hát elkezdtük fél ötkor, négy órát. Most arról a beszélget, ugye valószínűleg több megbeszélés volt, most arról a megbeszélés, de ez most a Jobbikkal való vita. Hát nem, ez most akkor két malomban örülünk, az egy másik történet Igen? volt ott, nem Igen, voltam. Igen, örüljük a másik malomban. Igen, ez a delegációs teremben volt, ugye a tisztségek, a jelölésekről. Igen. Parlamenti tisztségre történő jelölésekről, Túlnyomó részt viszonylag hamar megegyezésre jutottunk, egyetlen egy beakadás volt. Ez pedig a Jobbik által jelölt házalának személye. Láttam vele tegnap egy beszélgetést a Hírtévén, és azon gondolkodtok... A Hírtévén? A Hírtévén. Én tegnem nem... De nem Sneder Tamásra adom a beszélgetést. És azon gondolkodtam, hogy mi lehet a célja annak a beszélgetésnek. Sneder Tamás személye mennyiben... Kerékötője vagy nem kerékötője a múltjával annak, hogy ő legyen az alelnök, illetőleg milyen helyzet jön létre, ha egyébként az ellenzék nem tud egy megfelelő szemét jelölni, ha én nagyjából jól láttam azt, hogy most éppen milyen huzavona van ez ügyben. Én nagyon szívesen elmesélem a tegnapi történetet is, meg azt is, hogy erről egyébként nekünk mi volt az, állás, vagy mi az álláspontunk Schneider személyéről. Ha? De, hogyha gondolod, én szívesen elmesélem. <gül> a tegnapi megbeszélésen is azt fogalmaztam meg, meg már a sajtóban korábban annyit elmondtam, közöltem, hogy természetesen az, hogy 19 éves korában valaki elkövet valamit, az nem feltétlenül kell, hogy egész életében ezt kísérje. viszont egy közögi méltóság esetében szigorúbb mércével kell mérjünk, mint akár egy bizottsági elnök, vagy egy kormánytag esetében. E, tehát az, hogy valaki egyébként egy skinhead csoportnak volt a vezetője, és nem teljesen függetlenül ettől az aktivitásától e, egy erőszakos bűncselekmény miatt kapott egy jogerősítéletet, hát e, talán tartózkodni kéne attól, hogy akkor országgyűlés alelnöki pozícióba jelölje a pártja. Ezt egyébként a tárgyaláson is vonagábornak elmondtam. Uh, elmondtam azt is, hogy ugye volt egy osztrák eset, amikor uh, Kurt Váthelym úgy lett államfő, előtte ENSZ fő volt, előtte szövetségi külügyminiszter volt, a kutyát nem érdekelte egyébként a második világháborús múltja, viszont amint államfő lett, ez érdekes volt. És ez így van rendjén. Tehát államfőként is a házalelnök az kicsit ezt mintázza tovább, uh, azért mégiscsak valahol úgymond a nemzetettségét ne kell testesítenie, Hát Ebben a nemzetben egyébként romák is beletartoznak, jegyzem meg. Üh, innentől kezdve ez azért igen súlyos agályokat vett fel. Tegnap az történt, ugye, hogy az új országgyűlési rendelkezés alapján a konkrét személyekre is közös indítványt kellene előterjeszteni. Az, hogy kell egy dokumentum, amit mind az öt frakcióvezető aláír, és azon a dokumentumon egyes tisztségek mellett konkrét személynevek szerepelnek. Tehát egy ilyen papírt kéne előterjesztenünk, ha nem terjesztünk elő egy ilyen papírt a korelnöknek, akkor a megválasztott új házelnök ö, fog előterjesztést tenni. Na most ment körbe a kérdés, a Fidesz az nagyon vigyázott arra, hogy ne nyilvánítson véleményt a Schneider vitában. Ö, Mesterházi Attila kapott a elettem, egy fontos vita, vagy lényegtelen vita? Szerintem ez egy lényeges erkölcsi dilemma, és azért egy lényeges momentum az is, hogy a Fidesz menekült a vita elől, Mesterházi Attila rögtön bemondta azt, hogy nem csak nem szavazzák meg, hanem a közös indítványhoz sem járul hozzá. Én értettem ennek a rációját, tehát fönnált a veszély annak, hogy a, a megválasztásra kerül Schneider Tamás ezt a Fidesz megpróbálja szétkenni a, a, a pártok között a felelősséget. Én csatlakoztam ehhez, elmondtam azt, hogy nem kívánom ideológiailag minősíteni Schneider Tamást, bárki mást megszavazunk a Jobbik frakcióból, hogyha Jobbik jelöli. Ezen vonakából egy kicsit nevetett és poénkodott, hogy akkor ő még tudna mondani neveket. Mondom bátran, mert senki másban valóban nincs jogunk szelektálni. Amikor ő poénkodott, a mögött valójában mi volt? Hát, hogy nyilván ő viccesnek gondolta volna azt, hogyha mondjuk ők jelölik történetesen, nem tudom, Novák elődöt, akkor mi hajlandók vagyunk megválasztani. De igen, mert azt valóban mi tiszteletben tartjuk, hogy egy millió ember őket beküldte a Magyarország gyűlésbe, és ezért őket megilletik bizonyos például jelölési jogosítványok. De a az de... jobban értesz, mint én, a Tamási jelölése, az provokáció, vagy nem? Én tartok tőle, hogy provokáció. Nem tudok biztosat, de tartok tőle, hogy provokáció. A Fidesz viszont hátradőlt és úgy csinált, mint hogyha egy egy ellenzék kemberüli vita lenne. A KDNP? Hát a KDNP ment a Fidesz után. E én ezt többször szóvá tettem. Ők hát... ilyenkor hallgatnak? Belejogászkodtak néhányszor, hogy miért Miért elfogadhatatlan az, hogy mi válogatni akarunk a jobbik jelöltjei között? Én többi esetben, amikor ezt Rubowski-györgy elmondta, hogy tökéletesen értem, amit mond, igaza is van, hogy nincs jogunk válogatni, de próbálja megérteni azt az érvelést. Én nem náciztam, nem skinheddeztem, ezek a szavakat a tárgyaláson túlra el sem hangoztak. Egyszerűen azzal érveltem, hogy van egy jogerősítélet egy erőszakos cselekményért, a házalelnöke abszurd esetben, de akár még az államfő jogosítványokat is megkaphatja. Hogyha a sorozatban Igen. előtte. Igen. És ezt pró erre próbáljanak reflektálni, megtagadták azt, hogy ők erre reflektáljanak erre az érvelésre. Mi lehetett az oka? Ö, mindjárt eljutunk odáig. Ö, szünetet kértek, kiment a Fidesz delegáció a jelenlegi és várhatóan új házelnökhöz. Majd azzal jöttek vissza, hogy ha nincs megegyezés az MSZP és a Jobbik között, akkor amíg nincsen megegyezés, addig a házelnök nem terjesztelő ellenzéki a lelnököt, ami azt jelenti, hogy nem lesz ellenzéki vezetése a háznak. Akkor én kértem szünetet, szocialistákat félrehívtam, és hát egy javaslatot terjesztettünk elő, hogy rögzítsük azt a dokumentumban, hogy ez a jelölési jogokról történő megállapodás alapján születik. Tehát a 30 már aláírt megállapodás alapján születik ez a dokumentum. Állj, milyen 30-ai? Április 30-án, amikor megállapodtunk a hogy kihány bizottsági Igen, állapodás igen, állapodás igen, igen. igen, igen. igen, igen. Az egyes személyneveknél ne az legyen, hogy például országűlés elnökének Kövér László Fidesz, hanem hogy a Fidesz által jelölt Kövér uh -huh. László, az MSZP által jelölt hiller uh -huh. István, és így tovább. Ennek milyen jelentősége volt? Az, hogy közös indítvány van, közös jelölt viszont nincsen. Uh -huh. A törvény, mert én értettem, az, hogy a törvény, amire Rogán Antal folyamatosan hivatkozott, az azt mondja, hogy közös indítvány tehát úgy lehet megkerülni azt, hogy. De hogyan lehet közös indítvány, közös jelölt nélkül? Közös indítvány az az a, hát indítvány, amikor beadok egy törvényjavaslatot, majd is befogadni, az egy indítvány. De mondjuk a, a ház alelnök e, esetén ez az indítvány hogyan szólna? A közös indítvány. Úgy, hogy az április 30-i megállapodás alapján a alulírott pártok vagy frakciók azzal a közös indítványal élnek a korelnök felé, hogy? hogy terjessze a ház elé hogy? A szavazásra például a Fidesz által jelölt kövér László házelnöknek az MSP által jelölt mm -hmm. Hiller István mm -hmm. házalelnöknek, és így tovább a mm -hmm. Tehát ez a szó jó értelműben vett jogászkodás. Pontosan, és rögzítettük azt is a dokumentumban, hogy személyenkénti szavazás történik mm -hmm. az Egyes Tisztségekről. És utána kiálltunk Mesterházi Attilával ezt mm -hmm. közösen elmondani. Én azt is elmondtam, hogy egész egyszerűen spiritu, hogy a, a Fidesz azt a kettős játékot játszotta, hogy vagy ö, mossák kezeiket és a felelősséget szétterítik, vagy pedig nincsen ellenzék a de végül is hova jutottatok ternap? Azt, hogy aláírtuk ezt az indítványt, van közös indítvány, ma szavazni fog a ház valamennyi a is, nem csak a házelnökről, illetve hát a jedzőkről, és hát akkor szint kell vallani. Oké, okay, ez hogyan fog, malát, hogyan fog ez ma az kell nyomni, többek között, Snyder Tamás személyénél is. De a közös indítvány az MSZP és az LNP részéről. LNP és az MSZP részéről alfabetikusan rendben így, az hogyan fog festem. Hát az már ott van a korálnök úrnál, ez úgy néz ki, hogy a korálnök innentől kezdve szavazásra bocsát. Tehát magyarul mi a jelölési jogosítványát nem akarjuk elvitatni a jobbiknak sem. Szavazásra kerül sor, és hát a szavazás az azért szavazás, mert minden egyes képviselőnek van mérlegelési joga, hogy az indítványra igent vagy nemet mond. De hány jelölt lesz és hogyan lesz a szavazás? Minden pozícióra egy jelölt van. Teh tehát ez nem egy kiki meccs. Gomnyomás. Tehát a házelnökről van titkosszavazás, az alelnökökről, meg a jegyzőről. Oké, okay, és... rendben van, biztos ja? benne van, egy akkor a közös indítvány esetében ma ez a szavazás mit fog megmutatni, ha jelölt Snejder Tamás egyébként a jelölt Snejder Tamás lesz ma, vagy ez se biztos még? Hát ő is, de, természetesen ő is elő van terjesztve. És még kik? Ők nem egymást ütik két, tehát ők egymás mellett lehetnek befutók, tehát nem riválisai egymásnak. Például az ellenzék részültek. Az kézden. ellenzé, az MSZP által jelölt Hiller István van még az étlapon úgy mond, hogy a gulyáns gergely ennek a törvényalkotási szuperbizottságnak a vezetője. Ez lesz, automatikusan. Azon kívül pedig Jakab István, Lezsák, Sándor van előterjesztve alaporai jános. jános, így van. De gyakorlatilag a ez egy hiller kontra. Nem, nem, nem. Tehát ők egymás mellett futnak. A jobbik nem is jelezte, hogy neki Hillerrel problémál lenne. De mind a ketten a kettő párhuzamosan. Jó, e, akkor mi fog történni, amikor azt, azt fogja mondani a és Neider Tamás? Szavazás, ugyanúgy, mint egy bármilyen javaslatnál vagy törvényjavaslatnál, gomnyomással, és hát ott meglátjuk, hogy megkapja e kellő. Mennyik? Hát a a lévő képviselők fele, ha jól tudom. És akkor még egyszer is utoljára de biztos benne van a hiba. Ebben a mai metódusban hogyan jelentkezik az MSP, az LMP és az MSP közös indítványa? Nem a kettőnké, az öt. Tehát az öt frakció vezető, Igen. jegyez egy közös indítványt, mivel javasolja a elnöknek hogy terjeszte szavazásra Igen. a felsorolt személyeket. Abban benne van Hiler Iván, Schneider, Tamás Körben. De hogy egyébként a, a, a, a kövérféle javaslat ezzel szemben az volt, hogyha nem szükség. Ha nincs meg... ilyen, nem írunk alá egy ilyen papírt, akkor Kövér kövérlászlót megválasztják. Teszem azt végső esetben a legnagyobb ö, párt ö, frakcióvezetőjének a javaslatára, és akkor kövér László, mint megválasztott házelnök előterjeszt a lelnöknek azt, akit előterjeszt. Ez a vezős lehetséges, vagy ez most már valószínűtlen a mai napon. Ez közül? most már nem történhet meg. Biztos? Biztos. Ja, minden folytatjuk. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. A Hollán Erlő a utca 18 szám találja a Kejfejöcsi zenei partnerét, ahol este nyolcik fél árakkal, és most klasszikus zenékkel is várja belőket. István. Sifére András, akitől kérdezhetnek, nagyjából még 20 percünk van, de már annyi sem, mert az alakuló ülés miatt ma valamivel hamarabb hagyjuk abba, kérdez valaki. Végy fel a fejhallgatót. Jó reggelt! Már visszahívom, szerintem ő telefonált az előbb is. Jó reggelt, ön már másodszor telefonált, de egyszer se szólalt meg. Ö, akartam pedig. Nosza, figyeljen, utá, ön, ön után ment a kejfejancsi ebben a formában. Mindenketten figyelni, de gondolom különösen a siffer. Ö, nagyon szépen köszönöm. Tomány, az előbb is beszéltünk már, és uh, arról kérdeztem, hogy, hogy ez a uh, vidék uh, úgymond, nyitás, és akkor azt mondta, hogy nem, uh, nem szeretnének nyitni, mert utálja ezeket a bósiteket. Én uh, Elnézést kérek, de azt éreztem, hogy nem azt a választ vártam, hogy felolvasni nekem gyakorlatilag az országgyűlési választási programjukból a vidék stratégiájukat, mert azt, azt én is olvastam. Én azt akartam hallani, hogy milyen gyakorlati lépéseket tesznek a vidéki jelenlét érdekében. Az az más kérdés? Uh -huh. ez, akkor ez itt akkor, akkor ezt kérdezze meg, és akkor erre próbálok válaszolni. Marad? nekem tudok ezekkel, a, ezekkel, már bocsánat, ezt most nem önre értem, ne haragudjon meg, de ezekkel a gyógyszövegekkel, hogy nyitni a vidék felé, nekem pontosan az a problémám, hogy nem értem. Nem értem, hogy mire vonatkoznak, akkor sem, hogyha tőlünk mondja valaki. Hát a vidék jelenlétel kapcsolatban meg ugye, itt egyszer van egy vágy, meg egy kívánság, másszor meg van a valóság, meg a anyagi korlátaink. Nyilván szeretnénk odáig eljutni, hogy mondjuk a 18-as kampány előtt biztosított legyen az, hogy minden egyéni választókerületben már van egy állandó kampánytól független jelenlétünk. Szerintem ez a, ez a reális elvárás, és ez, a, ez egyben a szükséges is. Tehát konkrétan én azt látom, hogy mi azért értünk el 5,4-et, és mondjuk nem minimum 2-3 százalékkal többet, mert például az utolsó napokban itt ugye lényeges körülmény volt az, hogy nincsen kampánycsend, nagyon kevésen voltunk folyamatosan láthatóak Budapesten kívül. Közel kéne húzni a mikrofon. Kérdés? Igen? De, ö, én... Ö, azt én nem tudom Faj. vállalni, mert egész egyszerűen erre anyagi lehetőségeink sincsenek. Hogy, a hogy megígérjem azt, hogy a következő években minden egyes településen jelen lesz az LMP, ez nagyon könnyű lenne bemondani, de iszonyú hamar ö, kiderülne, hogy ez, ennek semmilyen realitása nincs. Az én valami olyasmi jár, hogy ö, van önöknek egy olyan parlamenti képviselő, aki maga is nekológiai gazdálkodással foglalkozik, és azt gondolom, hogy, ha, hogy talán itt a vidéken élőknek az egyik legnagyobb, ö, Hiányozata abból adódik, hogy nem hiszik el azt, hogy a mezőgazdaságból meg lehet élni. És hogyha erre nincsenek példák, nincsenek olyan minta gazdaságok, hogy nem tudom, hogy jó volt-e, használok-e, olyan minta szövetkezetek, minta gazdaságok, de egyáltalán akár olyan eh, iratok, amelyekből el lehet sajátítani ezt a dolgot, példát adni, mozgásszámításokkal, végigvezetni azt, hogy hogy, hogy, hogy lehet egy jó vetéskorot adni, hogy csak uh -huh. ezt mondjak. Vagy, vagy az, az intézmény hogy a növényvédelmi egy bármit ennek a gazdálkodásnak leírni és esetleg megcsinálni azt, hogy hogy, hogy lehet ebből megélni, hogyha ilyen példákat nem látunk itt az emberek idéken, hogy ez is egy út akkor marad a akkor felett arról állni, hogy jövő ezt uh, fognak kapni. Ezeket a mintákat, ezeket a példákat szeretnénk folyamatosan elmesélni és hát itt nem csak Sorlai Robert Benedekről van szó, aki Perceken belül a Fentartató fejlődés bizottsága elnöke lesz a minden igaz, hanem a jelöltjeink között voltak számosan mások is, akik maguk kis gazdálkodók, ekológiai mezőgazdaságból élnek, és hát azon vagyunk, hogy a következő években ezeket a konkrét példákat bemutassuk, de nem csak a jó példákat, hanem azt is, hogy egyébként milyen nehézségekbe ütköznek azok, akik ö, próbálnak megélni egy természetes gazdálkodásból és a saját erejükből. Köszönöm szépen! 353-94-51 az elérhetőség. Végülis milyen vitára kerül sor az uniós választások előtt a jobbikkal? Hát nem a jobbikkal, az indulópart. A jobbik pártok. jelenlétében rossz a kérdésen. A, mm. Szerintem egy olyan vitára, ahol vitatkozni fog ö, az lmp és Meszerics Tamás mellett Szanyi Tibor és Morvai Krisztina, akik hát valóban arra készülnek, hogy kiussanak, meg Hol? ott lesz... Itt tudom én. Hát, ahol lesz ez a vita, én nem voltam jelen. E, meg Bajnai Gordon, aki ilyen furcsa szereplője a történetnek, mert eleve deklarálta azt, hogy nem akar kimenni. de hát őszintén szóval furcsalom, hogy ő miért hív vitára bárkit, amikor ő nem érintett a történetben. Ez egy teljesen jogos kérdés. Ő azt mondaná, hogy szimbolikus jelentősége van... Na jó, hagyjuk már ezt. Ezt hívják a választó félrevezetésének. Hát... Szerintem... Neked van igazad, nem azt mondom, De most hogy... most én, tudok mondani egy kulisztatitkot, lehet, hogy ezért engem megköveznek. Ugye én a mi, mi listánk esetében is, e még januárban, amikor állítottuk fel az országos meg a az Európa Parlamenti listát, ugye komolyan fölmerült az, hogy Róna Pétert, akár az országos, akár az Európai Parlamenti lista élére e jelöljük listavezetőnek. Egyikre, másikra, mindkettőre. És Róna Péter pontosan azzal utasította vissza ezt a megkeresést, hogy ő tudja magáról azt, hogy ő nem akar kimenni, illetve nem akar beülni egyik parlamentbe se, és érintő kezdve ő ezt a bohóckodást nem vállalja, hogy a választópolgárok polgárok szavaznak azért, mert ott az ő neve, de ő már előre tudja azt, hogy nem akar oda bemenni. És szerintem ez a tisztességes hozzáállás. Amit a Patja András mondott, a többes jelölésről az egy önkritika, vagy azt előre lehetett tudni? Semmiképpen szabály. nem önkritika, mert a szabályokat nem az MVB alkotta. Azokat a parlament alkotta, az MVB, a, az MVB ebben a helyzetben ezt tudja tenni, hogy a jogszabályokkal kapcsolatban megfogalmazza a kritikáit. Én a többeselöléssel kapcsolatban egy picit megengedőbb vagyok, de valóban itt komoly módosításokra lenne szükség. Konkrétan arról van szó, hogy az, hogy korlátlan számú ajánlást tehetsz, ez abszurd. Tehát az, hogy adott esetben 30 embert is ajánlhatsz, ez abszurd. A, ö, a, szerintem az igazság az valahol ott van hogy az, hogy a magyar választási rendszer is elmozdul abba az irányba hogy több preferenciát is kinyilváníthat a választópolgár ez jó ö, de szerintem bőven elég, hogyha kettő-három maximum itt én öt szemét ajánlhatsz az még az a mennyiség, amire azt tudom mondani, hogy reális az, hogy zabulátlanul akármennyit, ez nyilvánvalóan az irracionalitás arra kérdemeneket, ha telefonálnak, akkor tartósan telefonáljanak tehát legyenek egy kicsit nagyobb türelemmel 3539451 Én azt gondolom, hogy ennek van jelentőség, ha bár az idő lassan eljár fölötte, de van egy telefonál. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, üdöges bármányzat, üdöztem fiadó, Egy kérdés van a Sifer úrtól, hogy olvast-e a a kötetjegében, nem lékiben jelent meg. Többször is, több változatban. Oké, okay, köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Ugye itt a kampányköltésről van szó, amelyben azt állapítja meg a Transparency International, hogy jelentős túlköltés volt a kormánypártok részéről, de van még egy hallgatói kérdés, és az előítélve ez. Jó reggelt! Jó reggelt! reggelt. Off-topic kérdésem volna, hogy ennek milyen a viszonya a miniszterelnökkel, tehát még személyes szinten. Tehát mondjuk például kis handos ügyébe oda tudna menni, és két értelme szót, vagy teljesen értelmetlen és naív kérdés előszemről. Biztos, hogy nem naív kérdés. Én hasonló kérdést tennék fel <gül> <gül> Nem, és ez nem is kérdése, Én nem gondoltam azt az elmúlt négy évben is, hogy minden konkrét esettel én odarohangálnék a miniszterelnökhöz, mert egész egyszerűen ennek nem ez a, nem ez a módja. Azt gondolom, hogy annyiban korrekt a viszonyunk, amennyiben egyébként egy miniszterelnök és egy ellenzéki vezetőnek korrekt lehet a viszonya. Mm -hmm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen. Én azt gondolom, hogy a kérdésben alapvetően az fogalmazódott meg, és ez az én világom, hogy politika és nép, politika és politika, nép és nép elvileg lehetne, és gyakorlatilag is közelebb egymáshoz. Ja. Persze. Szóval a kampányköltés. Elszámolás, hogy ki mennyi pénzt költött erre. Ugye a számolások alapján nagyon sok nullával költött többet a kormánypárta megengedett néle. Ez igaz És ha igaz, akkor mi a jelentősége van? Ha nem igaz, akkor menjünk tovább. Olvasni olvastam, nincs okom kételkedni abban, hogy a Transparency legalább közelítőleg pontos adatokkal dolgozik. Nyilván, hogy ez miből tevődik össze, ez látni kéne azt, Az Ez hogy... dolga lesz majd, vagy ki... Hát például igen, látni kéne azt, hogy a transzperenszi, milyen adatok, tények alapján jutott erre. Egy dolog biztos, hogy az önmagában egy vérlázító pofátlanság volt a kormánypártok részéről, hogy egyrészt a miniszterelnökség kasszájából is folytattak pártpropagandát, másrészt pedig hát a, az állt civil... Ö szervezetek részéről, a Cöff részéről De szintén fidesz a fogandament, és ez nincs kérdés. benne az elszámolás. Rövid kérdés. Azt arról, el, hogy ezen az ember miközben kénytelen túltenni magát, hogyan teszi túl magát? Muszájból? Vagy jön a többi dolog? Hát én nyilván olyan védekező mechanizmusokat kell egy idő után kifejleszteni, hogy, hogy ez egyrészt ne felejts el, ne ne ne, ne, ne hunnyon szemet felette, viszont, viszont tudjon másra is koncentrálni. Kérdés. Jó reggelt, Sifar úr. Az a kérdésem, hogy miért mondja ön, hogy álcivil? Én nem vagyok álcivil. Én minden békemeneten ott vagyok, ott voltam, ö, adok hozzájárulást. Ö, mi, milyen alapon meri ön mondani? De most én, én kérem ön, hogy legyen szíves, maradjon, jó? Jó, elmondom akkor. Ö, jó reggelt kívánok. Nem önt minősítem álcivilnek Uh, én a szervezetre mondtam, tehát a személyek összességére, azért, mert nyilvánvaló, hogy a CÖF, mondom még egyszer, nem az egyes emberek, én az egyes embereknek a pártbéli, világnézeti és a többi meggyőződését tisztelem akkor is, hogy a Fideszesről, Jobbikorsról vagy szocialistáról van szó. Viszont az is nyilvánvaló, hogy a CÖF az nem más, mint a Fideszes propaganda gépezett egyik láncszeme, uh, semmilyen más aktivitása nem volt a CÖFnek, mint a Fidesz aktuális kommunikációs igényeit kiszolgált, ez így történt a választási kampányban is. Hát rendben van, hát ez. ez, ez nincs rendben, ne arra, ugyan, ez nincsen rendben. Nincs ez rendben. gondolatunk, eh, ehhez csatlakozunk. Jó, de hát akkor, Én... akkor viseljék azt, hogy át mert a Fideszes kampánynak Jutokná egy ácivil. résztvevője. Mert nem önök áll? Nem azért, hogyha mellettünk állna, akkor is civil lenne egyébként egy civil mozgalom az nem lesz egy pártkampánynak egy meghatározó szereplője, ezt gondolom erről, és ennél van egy súlyosabb állításom nevezetesen, hogy a cöf keresztül a Fidesz szabadon a kampányköltési felső határt át tudja lépni, mert bizonyos kampányköltségeket nem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség e, visel, hanem a CÖF. Így van. Hanem mi. Így van. Így van. És ezt mondom disznusságnak, mert közben meg a Fidesz elfogad egy olyan szabályt, hogy van egy felső határ, hogy ennyit lehet költeni, és utána jönnek önök, és ami már ebben nem fér bele, azt önök szépen elköltik Orbán Viktornak. Én szerintem ez, ez egy Nem a költöttük, uram, hanem az értékrendre, amivel. Így van. Jó, ugyanarról beszélünk, akkor arra az értékrendre. Csak azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Miért lenne megengedhetetlen? Azért megengedhetetlen, mert az önök kétharmada, az önök két harmada. Mondom, Sziper úr, önök mellett is kiállhatna, miért nem áll ki önök mellett 500 ezer ember? De nyilván nem értünk egyet, ezért még egyszer mondom, az önök kétharmada hozott egy szabályt, hogy csak bizonyos határig lehet egy értékrend érdekében egy választási kampányban pénzt költeni egy pártnak. Ezek után, amikor ez a párt, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség beleütközik ebbe a felső határba, ezek után jönnek önök, és még plusz hozzá teszik azt a maradék néhány milliót. Igen, Ez önös szerint rendben van? Az ön szerint rendben van? Rend legyen Magyarországon, Mondom, ami... de így nincs rend, itt rendetlenség van, mert hoznak egy szabályt, és utána önnök szegik az meg. Azt kérdezte Siffel András, hogy ez ön szerint rendben van-e? Igen, rendben hát, van. most... <gül> mi az, amit ő nem ért? Vagy mi az, amit te nem értesz? De én azt látom, érzékelem, és most nem csak ebben a beszélgetésben, hogy akik, és tényleg most távol álljon tőlem, hogy bárkit itt a politikai meggyőződésében megsértsek, vagy viccelődni akarják, mert ezek tényleg nagyon komolyan megélt ö, elköteleződések, de én azt látom, hogy vannak azok a ö, nagyon elkötelezett, kisé közönségek, akik egész egyszerűen amikor a saját szekértáborukról van szó, akkor a, az elemi tényeken... De most te valójában se, arról beszélsz, hogy ez egy könyvelési trükk? Hát annyira még csak nem is könyvelési. Hát ide egyszerűen, jó, persze fogalmazhatsz így, egész egyszerűen az van, hogy van egy száma, mennyit lehet költeni. értem. Hát, jó, oké. És a hölgy elsiklik a könyvelését. Most abban már bele se tudtunk menni, hogy egyébként a czöf honnan van ez a, ez a büdületes összeg, honnan áll a rendelkezésére, nem a tagok adományaiból. Én az egyet elát. teszek, én egyet fókusz, és aztán el kell menni, és a Szia, fókusz! Jó reggelt, Lagodos is. Jó reggelt! Uh, azt most így tudok hogy az ilyen uh, gondolkodású embereket, mint amin a hölgy is volt, akire nagyon tisztelem az elkötelezettségét uh, hogy lehet meggyőzni arról, hogy attól még, hogy van elkötelezettség, vannak szabályok is, és a szabályok betartása mellett kell az elkötelezettség kell megtenni. Hát hogy... teljesen igaza van, jó reggelt kívánok, de attól tartok, hogy hogy vagy nagyon nehezen. Tehát nincsen különösebb illúzióim, és ugyanezt Pepitában is megvan. Tehát akkor, amikor... E, mi, mi volt az? olyan, szak... amikor 15 perc alatt sem diadalmasodik a józan ész? hat-nyolc különböző oldalról föltett kérdésekben. Simán, és ez mondom, ez nem politikai oldal. A függő. Feru, nagyon fiatal, és ezzel lehető nem hallgatta, amikor a nagy Feróval volt a Fiala Jánosnak egy interjúja. A 47 percig tartott, amikor a nagy Feru azt mondta, hogy Bocsi János igazad. Vannak, és ez tök jó, vannak emberek, akik egy hosszú vita után képesek ezt mondani, és vannak emberek, akik annyira mélyen elkötelezettek, hogy soha nem fogják ezt mondani. Hmm. Te sajnos ez ilyen. Uh, furcsa amőbák lettek az új budai körzetekből, ez már az önkormányzati választások előképe. Várható-e bármi az ügyben, hogy térképátrajzolás történik az áprilisi választási eredmények hatására az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, vagy várjuk meg, ami történik valami, és most ne óbégassunk előtt. Hát Óbégatni azért kell, mert láthatóan a gerrymandering, tehát a választási földrajz az egy kedvenc, kedvelt játékszere a Fidesznek. Ö, egy pofátlanság, viszont azért én azt gondolom, hogy ö, ha van egy alapvető hangulati változás, akár egy kerületben is, azt azért magában a választási földrajzzal nem lehet kitrükközni. A kísérlet, a kísérlet az felháborító, én abban bízom, hogy ez még inkább ö, ö, ellenállásra sarkalja majd az új budai polgárokat. Hát ez majd kiderül. Most pedig akkor elköszönök tőled, mert... Én is köszönöm szépen. Játék és akkor elvileg két hét múlva? Elvileg két hét múlva, így van. Köszönöm szépen. Ja, rendben van. Sifel András volt a félancsi vendége. 35 percünk, oké okay. valamivel kevesebb hírek Molnár Attilátor elnézést kérek mert fél nyolc elmaradtak a sport híre, az hírek, hírek. Nemes Gáborral beszélgetek és a mai műsor fél tízig tart nekem nagyon sok mindenről van véleményem és nagyon sok mindenről beszélnék de hát is tartom De hát, mindent, ezt nem tudom. Teszek. Bumpo biboldó. Vagyok. Én nyeltem a Kusturi fejet, és szerettem volna megköszönni önnek euh, még egyszer. Nagyon szívesen. Máskor is. Köszönöm szépen. Mennyit tesz ha az ember két órával többet alszik? Aludtam ma 5-öt. 3-53, 94, 51. Hát nem tudom, hogy fogom kibírni, hogy nem a küzdőtérre leszek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon sajnálom az édesanyját. Kinek az édesanyja? I'm not the Fiala János vagyok, az betelefonált ide valaki, és azt mondta, hogy nagyon sajnálja ez édesanyámot, és lerokta, nem értettem a telefonját. Elfelejtett bemutatkozni, köszönni, és fogalmam sincs, hogy amit mondta azt miért mondta? Ön nem szokott bemutatkozni, amikor a telefonál? Az érint érdeklődöm, hogy beszokott bemutatkozni mutatkozni, vagy olyan egy tahú, aki nem mutatkozik be, amikor telefona? Zoli vagyok. Zoli? Milyen Zoli? Zoli. Elnézést, én nekem nincs Zoli nevezett ismerősöm, Zolival csak az mutatkozik be, akit én ismerek. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Hello. Tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy kit hív föl. Ha van véleménye, először is megtisztel azzal, hogy bemutatkozik. Jó reggelt kívánok, így hívnak. Hogy hívják? Kertén Zoli. Majd legközelebb, ha kevesebbet gondolkodik a vezeték nevén, és egy így telefonál, majd akkor meghallgatom, függetlenül attól, hogy az édesanyámról vegye le a kezét. Vegye azt a minimális fáradtságot egyébként, a telefonál, akkor figyelembe veszi azt, hogy az, amire őrreflektál nagy valószínűséggel... Egy olyan telefonra utal, ami a Siffer vendéglensége előtt volt, tehát akkor elmeséli, miről van szó, felidézi azt a történetet. Nem örülnék neki, de a műsorba belefér, és akkor kard kikard. kard. Jöreg, egyetlenek, hát én Tamás vagyok. Nekem ebből a siferúrral van beszélgetésben, az jött le. hogy mint... mit kezdjek azzal, hogy jönnek miért le? Nincs itt a sifer, nem vagyok kíváncsi arra, hogy jönnek miért le a siferből. Most látok, hogy a kóly szólás. We'll amikor megverte rapaport richard Portis-Lajost, akkor ők tapasztalták, hogy Portis egyébként Rapaport-Rihárd távol létében hogyan verte meg az itt visakozót. Még bele fér. Már egy telefon se a A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János